Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala eşrafi el-enbiya vəl-mursalin Nebiyina Muhammedin və ala alihi və ashabihi hacmain Rabbi şirah li sadri və yassir li amri və hlul-uqdata min lisani yaka huqavli Amma bax Muhterem Müslüman kardeşlərim Yine Allahın salamu ilə sinhamnə salamu ilə əyirəm Aleyhü və aleyhissalam və həmçinin sizə Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa nəsəyət edirəm. İman edirəm ki, bu gündən sonra Ramazanın axırına qədər olan mövzu sizin imanınızı artmasına çox təsir edəcək. Bu mövzunu sona saxlamışam ki, doğrudan da təsirli mövzudur. İyamətə iman, ahirətə iman, Ahirət başlamamışdan əvvəl qiyamət qopmamışdan əvvəl onun nişanələri olur. O nişanələr barəsində indi sizə xəbər verəcəm. Bu nişanələr ümumən iki qismə bölünür. Kişik və böyük nişanələr, əlamətlər. Kişik əlamətlərin özü də iki qismə bölünür. Olub-getmiş get, olub, və Hal-hazırda baş verən və qiyamətdə qədər baş verəcək alamətlər. Qiyamətdə yaxın baş verəcək alamətlər isə böyük alamətlər adlanır. Qiyamətin qopmazı haqqında Quran-ı Kerimdə ayələr çoxdur. Bunlardan, məsələn, Məhəmməd surəsi 18-ci ayədə Allah talab buyurucu Fəhəl yənzuruna illə səətə ən təətiyəhum dəğtətən Fəqəd cəd əşratuhə Onlar görmürlər ki, qiyamət onların üzərində bir dən qopa bilər. Artıq qiyamətin əlamətləri baş verib. Çilir. Quran 14-i qabaq nazir olur. Allah o zaman deyir ki, artıq bəzi əlamətləri baş verib. O zaman. Peygamber s.a.v. də o zaman deyir ki, ənə və səhətə kəhət orta barmaqla işarə barmağını göstərir bir yerdə mənimlə qiyamət gününün arası bu cürdür orta barmaq işarə barmağından bir balaca böyükdür, az bir fərqi var Peyğəmbər s.ə.v də qiyamətin arası da o qədər az və <coughs> imam bağlı rahimə Allah ki, Peyğəmbər s.ə.və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 Bütün hədisləri sahabələr Peyğəmbər s.ə.vələ rəvayət edirsən. Lakin bu hədisi Peyğəmbər s.ə.vələm o sahabədən danışır. İmbərə qalxır, deyir ki, təmimim nəvzidləri mənə danışdı. Müşür, Və başlayır danışmağa ki, o nə görür? Necə gedib adaya düşür, necə məsidə cəllən görüşür? Cahilliyə baxdım, İslamdan qabaq. Amma gəldikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. bunu danışır və Rasulullah s.ə.v. bunu tutuşdurur ki, bəli, bu həmə məsidir gəldi. Budur, təsdiq gəldi. Bu haqda inşallah sabah danışacam. Başqa bir ayətə də Şura, surası 17-ci ayətə Allah tağa buyurur ki, Və mən yudur ki, elə əlləs Nə bilirsən? Bəli qiyamət yaxındır. Allah-ı Allah, Allah bəlkə deyir, lakin Allah üçün bəlkə yəqinlik mənasındadır. Allah yəqin olaraq deyir ki, qiyamət yaxındır. Və başqa ayədə deyir ki, man qiyamət yaxınlaşdı və ay parçalandı. Bunun iki izahı var, birinci izah odur ki, həqiqətən 14 əsr qabaq, Allah-ı Allah demək istəyir ki, qiyamət yaxınlaşdı və o zamanda ay parçalandı Allahın Peyğəmbər Məsələmin möcüzəsi olaraq İkinci izah odur ki, qiyamət yaxınlaşacaq yaxınlaşacağı zaman ay bir daha parçalancaq Lakin birinci izah daha həqiqət övüqümdür Qiyamətin <coughs> qopması barəsində dəqiq məlumat yalnız Allaha məhə Allahdan başqa heç kəs bilmir ki Qiyamət nə zaman qopacaq? Deməli, sələf alimlərdən, sələf alimlərininə olan səfirani deyir ki, bil ki, qiyamətin alaməti üç qismə bölünür. Və yaxud dediyim kimi, birinci qism olub keçmiş alamətlər, ikinci qism hal-hazırda baş verən, bu cürda qiyamata qədər davam edən ələmətlər və qism böyük ələmətləri. Bu, bu alimin bölücüsüdür. Lakin əksər alimlər onu kiçik və böyük ələmətlərə bölür. Əvvəlki iki qism kiçik ələmətlərə aiddir, sonraki böyük qism və üçüncü qisminə bu alimin böldüyü üçüncü qismi aiddir. Kişi əlamətlərdən, olub keçmiş əlamətlərdən bəziləri müəllif gətirir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və göndərilməsi. Onun vəfatı. Bu üçün fətk edilməsi Salahiddin və Əyyubinin vaxtında Quds fətk olunur. Hicazda, yəni Ərəbistan yarımadasında Peyğəmbər s.ə.vdir, Ərabistan Yarmadasında od çıxacaq. Dəhsirə şəhərində dəbələrin boynunu ışıqlandıracaq. Odun ışığı qora çatacaq. Və İbni Kəsir və s. tarixçilər, Zəhəbi və s. tarixçilər tarixdə qeyd edirlər ki, bu od artıq çıxıb. 654-cü ildə, idrətin 64-cü ilində İbni Kəsir, Zəhəbi və s. <coughs> bu barədə daha məlumatlı olublar. Çünki onlar həmən əsrdə yaşıqlar. 654-cü ildə Mədinənin şərq tərəfindən, yəni Peyğambar Sal-Sələmin Məsidinin şərq tərəfindən çıxıb cümə günü cümədə səni ayının 5-ində. Artıq bu baş verir. Peyğambar Sal-Sələmin 644 il sonra Həmen hadisə baş verir. Xəssusi olasa belə nə deyibsə, hamısı baş verir. Hüdsun təsii haqqında deyib, o da baş verir. Başmanov nəfər rəyalanır. Şahid olmasının qiyamətin əlamətindən sayib peyğəmbər sallallayına sələr bu da baş verir. Şəhid ediblər onu. <coughs> Mal dövlətin çox olması qiyamətin əlamətindən olması deyib, bu da baş verir.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 o şəkildə davam edən əlamətlər əlamətlərdən məsələn, bunu gətirmək var ki elə bir zaman gələcək dində səbr etmək yanar közü əldə saxlamaq kimi çətin olacaq yanar közü kimi saxlaya bilər əldə onu saxlamaq üçün əddindən artıq böyük iradə, səbr dözüm olmalıdır ki, onu saxlaya biləsək dində də səbr etmək Dözmək o cür çətin olacaq. Həmən zaman deyil, həmən zamandır. Hər tərəkdən ələ salır, ələ salınırsan, təziklər olur sənə, və s. və s. çətinliklərlə üzləşirsən, səbr etməyi həmən müsaldır. Yəni, hər saxlamaq kimidir. Lakin unutmayın ki, başqa bir hədisdə də Peyğambar s. s. o zamanında səbr edir, onun sünnəsi ilə, onun yolu ilə gedənləri müjdələyir. Resulullah s.ə.v deyir ki, vaxt gələcək, mənim qardaşlarım olacaq. Sahabilər deyir, ya Resulullah, bəs biz? Deyir, yox, vaxt gələcək, mənim qardaşlarım olacaq. Onlar sizin kimi bir əməlikləndə, sizin kimi fikir, sizin kimi bir əməliklikdə, sizdən 40 dəfə artıq, başqa rəvayətdə də 70 dəfə artıq sahabı qazacaq. Çabıqlar soruşur təccübdən, ya Rəşim bəs biz? Biz nəyik? Biz sənə qardaşın deyirik. Yox, siz mənim sahabələrimsiniz. Məni görürsünüz bu gözünüzdə. Görə-görə görə iman gətirirsiniz. Sizin üçün asaddır iman gətirmək. Məhz yanınızda ayələr nazir olur. Amma onlar məni görməyib iman gətirəcəklər. O çox çətindir. Görməyib ona iman gətirmək. Onun üçün nəsindən arxad işlərlə yapışmaq, Çox təriflidir. Bunu yalnız peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmiz sevən şəxs edə bilər. Həmsən şükür ver. Subhanullah. Gör, neçə əsər qondan qabaq dediyi həqiqətə baş verdi. Ter antala alama tu rabbaha wa antara al hufat al urat al ala Sən də görəcəksən. O zaman gələcək, yəni qiyamətin əlaməti. Ayaq yağın çovpaq az çobanlar hündür binalar tikməyə də yarışacaqlar. Baxın, o çobanlar yaşayan ölkələrə Saudi-Ərəbistan, İmirafa, Suveyta və s. hətta Amerika da yaşadığı yerə bax baxın, baxın. Həmen o hədisin təfsirini tapacaqsınız. Bu bəli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib və baş verir. Hündür binalar tikməyə onlar yarışırlar. Bu da qiyamətin əlamətidir. Ənəs ibn Məlik bir hədisdə bir neçə qiyamətin əlamətlərini sayır. Hal-hazırda baş verən və qiyamətə qədər baş verəcək əlamətlərini. Deyir ki, görür necə hədisi danışır? Fikir verin. Bəzi cahillər kimi yox. Peyğəmbər sallam belə deyib. Eç bilmir deyib, deməyib. Görür ne deyir? deyir? ki, tabinlərə, sizə yalnız Peyğəmbər sallallamdən eşitdiyimi danışacaq. Və başlayıq danışmalı. Bir qiyamət o zaman qopacaq ki, elm Allah tərəfindən götürüləcək Elm götürüləcək Bunun izahı var Bu deməkdir ki Elmi Allah qalala Bu əziyyət çəkib elm öyrənən Alimin qəlbindən silib götürəcək Heç kəsə Allah Elə zülm etməz Yəri alim ömrü boyu əziyyət çəkib elm öyrənibsə Ona Allah zülm etməz Elmi götürmək üçün alimləri götürəcək Alimler götürenden sonra da o yerin ahalisi Zahillerden özlerine başlık eğlenecek Elim sayesinde Din sayesinde Sonra sual verildi onlara Onlar da elimsiz şekilde Zavab verip özlerini de saçtıracak Zamaneti de saçtıracaklar İkinci cehalet artacak Hali. Cehalet neyden artabilir? Giz giz Boş boş Səviyyəsiz Faydasız televizə verilişlərini göstərməklə hə? teleseriyallar və s. musiqi proqramlarını verməklə müxtəlif bayramları keçirib vaxt itirməklə onların sayı artdıqca da cəhalətin sayı artır elmdən insanlar uzaqlaşır və bu da qiyamətin əlamətidir ikinci əlamət bu hədistə göstərilən ikinci əlaməti üçüncü. Nə açarlıq artacaq. Göz qabağında bütün dünyada nəgic zinəkarlıq, kommunist, kommunistalizm artır, artmaqdadır. Bundan sonra da artacaq. Hətta başqa bir adam istəgə gəlib ki, qaç gələcək heyvan kimi, bir rəvayətdə də eşşək kimi yolun ortasında cinçə ağaya gələcəkdir. Və gedib baxsanız, əl ölkələrə parklarına bunun şahidi olarsınız. Örərsiniz ki, bu hədis öz təsdiqini tapıb. Dördüncü, içki içmək, şərab içmək artacaq. Şərab içənlərə sayı çox olacaq. Bu da baş verir. Kişilərin sayı azalacaq. Bu da baş verir. Müharibə ilə azalanlar və qadın missyasını, piyirini yetirənlər və s. Və hətta edir, <coughs> baq gələcək 50 qadına bir kişi düşəcək. 50 qadına bir kişi. Bu da kiçik əlamətlərdir. Bu da baş verməyədir. Həmin kiçik əlamətlərinə görə Əbu Hüreyra rəziyallahu anhun rivayet etdiyi hadisdə deyir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir dəfə nəyisə hansı mövzu barədə bizə danışır bir bədəvi ərəb gəlir deyir ki qiyamət nə zaman qopacaq? Peyğəmə Ərəb ona cavab vermir göstərmək istəyir ki elm məclisinin ədəbi var sual vermək üçün danışanın nitki bitirdik, danışanın nitkini bitirdikdən sonra ona sual verir mənim onun nitkini kəsib sual vermək ədəbsizliyidir onu göstərmək üçün cavab vermir O demək ki, bəziləri deyir ki, ədəbsizlik etdi, Peygamber Zazələ təkəbbürlüyü etdi, cavab vermədi. Yox, ona göstərmək belə edir. Sözünü bitirdikdən sonra deyir ki, qiyamət adında soruşan kim idi? Həmən ərəbdir, mən. Deyir o zaman ki, əmanət itiriləcək, qiyamət qoxacaq. Deyir ki, necə itirilə bilər? İtirilməsi nə deməkdir? Peyğəmbar s.v. deyir ki, itirilməsi o deməkdir ki, əmanəti yiyəsinə çatdırmayacaqlar. Üməyyən bir şey kiməsə çatdırılmalıdır, kiməsə verilməlidir, o ona verilməlidir. Buna misal çəkmək olar, məsələ, urbankasıdır, bu kasıblara payda Allahın əmanəti derib ki, bunu yerinə yetirəsin. Amma nədənsə, varlılara paylanacaq. O şəxslərin ki, heç ehtiyacı yoxdur ona. Buradan götürüb, oradan da qızıl xatırı, harasa. O məqsədlə paylanılacaq ki, onunla olan əlaqələri biraz da genişlənsin. O məqsədlə paylanılmayacaq ki, onun əvəzində Allah onun salamını versin. Qiyamət günü olan, cənnətdə olan yerini genişləndirsən. O məqsədlə heç, heç, heç ne etməyəcək. O qiyamət o zaman qopacaq. Üçüncü qismi, böyük əlamətləri bir rivayətdə gəlib ki, 10-dur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxır, görür səhabələri nəyisə müzakirə edir. Deyir, nə, nə, nə barəsində danışırsınız? Nəyi müzakirə edirsiniz? Ellər qiyamətin nə zaman qopacağığı müzakirə edirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ki, bu böyük əlamətini görməyinizə qiyamət toxmaz. Bir-bir sayılır. Mesihin Dəncəlin gəlməsi İsa Aleyhisselamın vüzu etməsi, yerə emməsi, yəcüz məcüzün gəlməsi, tüslü, nə şəkildə, hansı keyfiyyətdə olacaq, Allah bilir, tüslünün gəlməsi, günəşin məqribdən çıxıb məşriqdə batması, heyvanın, hansı şəkildə olan, hansı keyfiyyətdə olan, heyvan bilinmir, heyvanın çıxması, üç dəfə xüsus, yəni ayən və ya günəşin Üzünün tutulması Məşriqdə, Məhribdə və bir də Hərəb Yarmadasında və bir də Yəmən tərəfdən odun çıxıb insanları Məhşərə tərəf atarmasın. Bu, on böyük əlamətdir. Bakın müəllif başqa rəvayətlərdən gələn əlamətləri də bura aid edib. Məhdinin gəlişi, Quranın tamamilə Allah tərəfindən qaldırılması, hətta hafizədə olan Quran da umudulacaq bir də Kəbənin dağılması <coughs> sonuncu da lapı axırıncı mələyin suru çalması mələk suru çaldıqda amma məhv olur Allahdan başqa Allahın istədiyi məhvubatdan başqa cənnət, cənnəm, əş bəzi məhvubat qalacaq hər şey məhv olur ikinci dəfə çaldıqda Abu Hurayr anavadında gəlib ki 40 gözləyir, sonra çağır Heç bilmirəm 40 ildir, 40 aydır, 40 gündür, 40 həftədə də latmir. Peygəmbər sasıram, müxtə. Ondan sonra ikinci dəfə çalır və hamı diridir. Bunlar bütün bunlar, bu alamətlər peyğəmbər xaləsəlləməyin həqiqi peyğəmbər olmasına, onun möcüzəsinə dəvarət edir. Mehdi'nin gəlməsi, bu da məsullar radioların onun rəvayətində gəlib Peygamber s.a.v. deyir ki, qiyamət günü insanlara başlığı edən bir şəxs gələcək. Adı mənim adımın olacaq, Məhəmməd. Atasının adı da mənim atamın adını. Məhəmməd ibn Abdullah. Bəziləri müxtəlif izahlar gətirir Mehdi üçün. Bəzilərə deyir ki, Mehdi ilə İsa üzülüyor. Ünkür alayətdə gəlib ki, İsa gəlib insanları hidayət yaparacaq. Hidayet oluyla aparacaq, yəni Məhdi ilə yəni, gəlməsini istifadə edir. Deyirlər elə, Bəhdi İsa Aleyhisselamın. Bəzilərdir ki, yox, Məhdi imamların sülaləsindən gəlir. Onlardan olacaq. Halbuki o, sülalə Hüseynindən gəlir. Peyğəmbar s.ə.v. Hədisində göstərir ki, o Məhddi Məhməd Abdullah. Həsənin sülaləsindən alacaq. Həm də 11-ci imam Həsənin əsgəri Qadim oldu Sonsuz. Övladı olmuyor. Necə ola bilər bundan 12-ci mehdi olsun? Yəni, bütün bunlar əsasızdır. Əhlüsün nəval cəmaya görə. Onların özünə görə əsasdır. Amma Əhlüsün nəval cəmaya günə əsasızdır. Əhlüsün nəval cəmaya görə o mehdi doğulacaq insan kimi. Adım Əhəmməd, atasının adı Abdullah olacaq. Və yalnız bir namaza o imanlıq edəcək fəcr namazına İsa a.s. ki nazil olur bu barədə də danışacaq mələklərin üzərində əllərini qoyub anadların üzərində əllərini qoyub nazil olur ağ minarənin yanında Məşk'tə. nazil olanda fəcr namazına artıq məhdi məhəmə Məhəməd bin əbləh namazda başlayır istəyir ki İsa a.s. keçsin qabağa deliyyə ol fəcr namazına qoldur ondan sonra bütün namazları İsa a.s. qoldur Hamısına o iman olmalıdır. <gülüyor> Birinci, Məsih-i Dəccəl barəsində. Danışaq. Məsih-i Dəccəl nəyə görə? Məsih adlanır. Baxı, İsa da Məsih adlanır. Məsih ibn-i Məryam. İsa a.s. ona görə Məsih adlanır ki, bu barədə danışacam, indi məlumat verirəm sizə, məsih edərək insanlara Ona görə Məsiyyə adlanır. Ona görə Məsiyyə adlanır. Amma Məsiyyə gözünün bir gözü məs sürtülmüş şəkildə olduğuna görə Məsiyyə adlanır. İkinci izah o da gözəl izahdığı yeryüzünü məsiyyə etdiyinə görə yeryüzünü qət etdiyinə görə Məsiyyə dəcəl adlanır. <coughs> Bu kitab Məsid Əccəl və İsa Aleyhisselamın barəsindədir. Bütün mövzud olan rəvayətlər Şeyx Albani, rəhməlləri rəvayətləri yığıb. Hissə-hissə rəvayətləri ispat edir. İlk öncə Əbu Məman rəvayətini gətirir. Məsid Əccəl ilə əlaqəli 44 cür məsələ var burada, həmən bu hədisdə. Bu 44 sürü məsələdən əksəriyyətini hədisindən ispat edir ki, bəli, bunlar hamısı səhiddir və bəziləri dəif olduğunu qeyd edir. Birinci məsələ odur ki, Məsih dəccək kimi yeryüzünə, Adəm ə.sələm yaranandan qiyamətə qədər elə böyük bir fitnə gəlməyib. Peygamber s.ə.v qəbr əzabından, ölümün həyatın çərindən, cəhənnəm əzabından, fikir verin bu cür nə? Böyük fitnələrdən, sonra məxhubatdan olan Məsih Dəccəlin, yalnız Məsih Dəccəlin fitnəsindən daima Allah salınır. Hədistə deyir ki, Peyğəmbər Sallallahu aleyhi ve selləmi Hişam İbn Amir, radiyalarının hədisində deyir ki, Adəm ə.səlamdan qiyamətə qədər Məsikdəcəlin fitnəsi kimi böyük bir fitnə olmayıb. Olmayacaqdır. Ən böyük fitnədir. Onun fitnəsindən yalnız Allahın rəhmətliyi şəxslər qurtara bilər. Abdullah ibn Muğaffəl radiyallahu anh onun hədisində Teğəmbar s.a.v. deyir ki, bucaq Allah yer üstünə Adəm ə.s. ilə ta qiyamətə qədər bu cür əzəmətli fitnə göndərməkdir. Yəni Məsikdəcəl kimi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 Cüzam xəstəliyinə tutulmuş, keçəl, anadan gəlmə keçəli müalicə edəcək və deyəcək ki, mən sizin Rəbbinizəm və bu insanları çaşdıracaq, azdıracaq. Lakin sizin çəhərinizə Allah tərəfindən İsa Aleyhisselam gələcək. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin dinini təsdiq edən İsa Aleyhisselam. O, sizə imam olacaq və məhdi Yəni, hidayət və o göstərən olacaq. Ədalətlə hökum verəcək və Məsih də cəli öldürəcək. <gülüyor> Mübarədə də İsa Aleyhissalalla söhbət eddikdə onun haqqında. Açıq aydın görəcəksiniz ki, necə, harada, ınsı alətlə Məsih də cəli öldürəcək. Abdullah İbn Amr İbn Asir, radiyallahu anh, davayətində Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Dəccəl haqqında ey dəccəldən sizi çəkindirirəm Allaha sığının və peyqəmbərlərin elə biri olmayıb ki yəni elə bir peyqəmbər olmayıb ki ümmətini məsih çəkindirməsin onlara nəsiyyət etməsin ki ondan Allaha sığının Elə bir peyqəmbər olmayıb hamısı Nuh aleyhissalamdan tutmuş da peyqəmbər sallam səlləmə qədər lakin, lakin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 Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Allah səlamına çağırır. Həmişənin bütün peyğəmbərlər belə olur. Üçüncü məsələ Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdan gəlməsi onun sonuncu peyğəmbər olmasına, peyğəmbərlərin sonuncu olmasına işarədir. Ammurərə radiyullah nərvaiz edir ki, Peygamber sallallahu əleyhi Bir gün namazın əziləti barəsində danışır Sonra deyir ki, mən peyqəmbərlərin sonuncusu yəm və mənim məscidində sonuncu məsciddir Allah bilir bununla nə qəst edir Hansı sonuncu məsciddir Həmsinin Əzrət Əli radiyalların nəsiyyətində deyir ki İstəmirsən sən mənim üçün Harun, Musaya olduğu kimi sevimli olasan, yaxın olasan. Bakın, o peyğəmbər idi. Nə soru isə peyğəmbər olmayacaq. Yəni, demək istəyir ki, sən peyğəmbər olmayacaqsın. Soruşa bilərsiniz ki, bunun bu məsələni, Məsili Dəccələ nə dəni var? Bakın, hey, bunu gətirib üçün bu, Əbu Uməmənin rəvayətinə daxil. Əbu Uməmənin rəvayətinə daxil olduğu üçün, o hədislərlə Həmən bu, Əbu Unamanın dediklərini təsdiq edəyir ki, bəli, onun dediyi səhindir. Dördüncü məsələ, onun Məsihid-əcəlin gəlişi vabuddur. Yəni, qovunu qədərə yazıq, qaçılmazdır. Bu barədədir, inşallah, sabah hədizdə. Görəcəksiniz ki, həqiqətən belədir və Şeyx Albani hədis gətirir, Əbu Hüreyra-dan, deyir ki, Doğru, yalnız doğru danışan və hər bir doğru sözü də təsdiqləyən Peyxəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlən eşitdim ki, o dedi, Məsid Əccə məşrik tərəfdən insanların ixtilafa düşdüyü zaman, firqə-firqə olduğu zaman çıxacaq və Allahın istəyi ilə, firirin Allah istəyi ilə. O demək ki, Məsid Əccəlin öz istəyi olmayacaq. Allah nə istəsə, o nə edirsə. Allah onu imtihan olaraq insanlara göndərəcək. Allahın istəyi ilə yer üzünü gün ərzində qət edir. Qət edir. gün ərzində. Ta bu 40 gün necə olacaq? Başqa hədislərdə izah olunur. Bir günü bir il kimi, o bir gün bir ay kimi, o bir gün 40 gün yer üzünü yeyib təlaşacaq. Qət edəcək yer üzünü gün ərzində. Sonra isalə sala Allah pərəxinə göndərləyir. Hədistə deyir ki, insanlara, yəni müsəlmanlara imamlıq edir. Bunu isə a.s. qüçüstə edir, onlara namaz qaldırır. Amma dəməşikdə nazil olanda namazı mehdi qaldırır. Onun arxasında qaldır, bir dəfə. Hər rəkətdən, hər rəkətin rükusundan qalxdıqda İsa, İsa Aleyhisselam dəyir ki, Səmiyyəl lalimən hamidə qatələlləl-məsihəl-dəccəl və zəhərəl-məsliməl. Allah ona hamd edən eşidir. Allah mesih-i, yani mesih-i dəccəli öldürsün. Ve Müsləm onlara zəfər kəhşətsin, kazandırsın. Beşinci məsələ, bu çok mühəm bir məsələdir deyir ki, Peygamber s.ə.llə deyir, əgər Məsih dəcəl zaman mən sizin yanınızda olaramsa, mən sizin aranızda olaramsa, mən sizə kömək edərəm. Yox, mən sizin aranızda olmasa, hər kəs özü Allahdan kömək istəsin. Yalnız Allah ona kömək edir. Nəvası <coughs> minisələni radiyallahu anhura vayət edir Peyğəmbər sal sallallahu aleyhi bir gün hatırlattıqdan sonra uzun ədis deyib diqqətlə dulaq deyir ki Məsihid Əccəldən sizin üçün qorxuram, yəni sizi azdıra bilər əgər mən olduğum zamanı gələrsə zuhur edərsə mən sizə kömü edirəm Məndən sonra duyur edərsə, yalnız Allah sizə kömək edir. Nədir, arxasını danışacam, lakin bu hissəsində nədirsən? Bir nə, nəticə çıxır, çox gözəl nəticə. O nəticə ki, Allah ilə bəndə arasında Peyğəmbər s.ə.v. yalnız sağ olan ikən onu təbəssül, vasitə etmək olar. Vəfat etdikdən sonra isə yalnız bir qoşu Allahdan istəmək, Peygamber s.ə.vdən heç bir şey istəməmək, onu vasitə etməmək vacibdir. Vəzis ona davalət edir. Sonra başlayır Peyğambər s.ə.vəsi dəcəli izah etməyə, vəsf etməyə. Deyir ki, cavan olacaq, çox sıx saslar olacaq və təqqüz olacaq. <coughs> Sizdən onu görən şəxs buyu Kaf ilk ayələrini oxusun. İlk 10 ayəsini. Ki fitanın fitnesindən qorunsun. Şam və Şamla İraq arasında bir yerdən, xəllədə elən bir yerdən çıxacaq və hər tərəfə, hər tərəfə gəzib-gəvəşəcək. Cabirlər soruşdu ki, ya Rasulullah nə qədər yer üzünü gəlib? Nə qədər gəzib-dolaşacaq? Nə qədər yeryüzündə olacaq? Peygamber s.ə.v. dedi ki, qırk gün. Bir gün, bir il kimi, ikinci gün, bir ay kimi, üçüncü gün, cümək kimi və dördüncü və yerdə qalan günlər adi günlər kimi olacaq. Sabirlər deyə ki, ya Resulullah, fikir verir, hər şeyi soruşurlar, hər şeyini maraqlanırlar. O gün ki, bir il kimi olacaq. Bir dəfə namaz quılsaq, kifayət edəcək, yəni bir il davam edəcək Necə olacaq, Allah bilir. Bəziləri müqayisə edir ki, indi haradasa. 6 ay gündüz olur, 6 ay gecək, nə bilim, nə olur. Allah bilir necə olacaq. Ona müqayisə etmək olmasın. Şahabəyər bu sualı verir. Rasulullah s.ə.v. deyir, yalasın ki, verir. Hətta bu vəziyyətdə onlara icazə vermir ki, bir namazla canlarını putarsınlar ibadətdən. Deyir ki, namazların təxmini, vaxtını ölçün, o cür də namazlarınızın hamısının yerinə yetirin. Amma sufilər elə bir məkana, elə bir mövqəyə, elə bir məqama çatırlar ki, o məqama çatdıqdan sonra artıq namaz quılma onlara vacib olur. Deyirlər, bəsdir. Yorulduq. Sonra yenə sual edirlər. Ki, bu yer kürəsi, və bilir ki, doğrudan da yer kürəsi çox böyükdür, əzəmətlidir. yer kürəsini bu bir il ərzində necə qət edəcək? Hansı surətlə? Biri, bir ay, bir əftə və 37 gün. Bu günlər ərzində necə qət ed edək bu boyda yer-kürəsi? Hər yerini, hər yerini əlaqda edək Mədinə ilə Məkkədən başqa. Peyğəmbar s.ə.v. deyir ki, surətlə, yağış, e, surətlə yağış, yağan yağış kimi? Yağış yağandakı külə yaparmır, surətlə yaxmır. O cür yeryüzünü qət ed edək. Necə? Keyfiyyətini Allah bilir. Və gələcək bir dövmün yanından getəcək. Onlara deyəcək ki, mən Allahım. Onlar iman gətirəcək. İman gətirdikdən sonra səmaya əmr edəcək göyə. Yağış yağacaq. Yerə əmr edəcək zürə və zür bitkilər çıxacaq onlar üçün. Və malqara da özə-özünə, öz başına yedib, otlayıb, qaydacaq. Süd, südlə dolu olacaq, o, nə deyirlər ona, əmcəkləri, dolu olacaq və tox olacaqlar. Heç ehtiyac olmayacaq. Hər tərəfdən onlar üçün bərəkət geləcək azlıqlarına görə. Kəmək azlıqlar, Allah da oların azğınlıqlarını bir az da artırdı onların istədiyini verməklə. Amma gəlib digər bir qovmin yanından gecəcək, onlar ona iman gətirməyəcək. Və keçib getdikdən sonra tam müflisləşəcəklər. Heç nəyələri qalmayacaq. Sonra gələcək oraya bayətdə. İsa Aleyhisselam gəlir onlara kömək edir. Xəstəlikdən xtarır, onlara ruzlu bərəkət Allah tərəfindən gətirir. Gələcək bir xarabaxalıq xarabahalı, xarabalıq xarabalıq bir yerə gələcək. Əmr edəcək ki, orada olan bütün o qızıl, gümüş, neymət çıxsın, onun ardı zəng Bunu görən şəxs həqiqətən o fitnaya düşəcək. Deyəcək ki, bu Allahdır ki, belə şeylər edir. İndi başqa rəvayətlər gələcək. Görəcəksiniz ki, gəlir bir şəxsin ağa dirildir. Həqiqətdə iki şeytan peydə olur onun atanasının simasında, surətində. Və deyir ki, bu sənin Rəbbindir. Səcdə et. Özləri də səcdə edir. Bundan sonra inanır. Bu dəhşətli fitnadan heçəsə qutara bilməz. Ona görə əmr edir peyğəmbər sallalləm ki, eşidəniz ki, peşindədir qatının Heç kəs özünə axayın olmasın ki. Onun üçün canımı qutara biləcəksin. Sonra yenə gəlir bir cavan oğlanın yanına, mümin iman gətirmiş bir şəxsin yanına, qımızla onu iki yerə bölür. Yenidən onu birləşdirir. Hamı da görür ki, bunu ancaq Allah eləyə bilər. Özdürüb, dirildir. Düzdür, bunu Allah eləyə bilər. Ancaq məsih Səbəbi ilə ki, mömini kafirdən ayırsın, azdırsın onları. Onlar özləri azmaq istəyir. Azmayanları usta Allah da qoruyur. Niyyəti olan, azmaq istəməyənlər Allah qoruyur. Və həmən şəxs, o ilə şə e, şeyrə bölünən şəxs. Birillikdən sonra yenə deyir ki, mən ini daha da çox inandım ki, həqiqətən sən o Peyğəmbər s.ə.v-in bizə xəbər verdiyi məsidəcəsən. Başqa rəvayətlər gələcək ki, ikinci dəfə başını kəsmək istəyəndə Allah qalının bu oyununla Polat halqa yaradır, başını kəsə bilmir, öldürə bilmir. Bu zaman, yəni, Məsəkdəcəl bu fitnələri elədiyi vaxt Allah qalına Məsəkdəcəl İsa aleyhissalamı göndərir. İsa aleyhissalam ağ minarənin yanında təməşqin şərq tərəfində, əynində iki dənə, iki cür paltar zəfəran və bir də rauhsız deyilən bir e, varasız deyilən bir ətirdir. Hər iki ətirlə ətirlənmiş gözəl ili paltarla enir dünyaya. İndikdə də əllərini mələklərin qanadları üzərində qoyur. Və hamı da bunu görür gözü ilə.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 lüd qapısının yanında yaxalıyır və əlindəki nizə ilə onu öldürür sual verə bilərsiniz ki nəyə görə nizə nəyə görə qalaş niqabı yox, qantanatı yox və <gülüyor> s. silahlar yox, nəyə görə nizə cavab belə deyir ki Allah bilir Deyeseydim, bu sualı verməzdim Allah bilir nəyə görə Allahın hikməti deyir düzdür, bəziləri İzah edir ki, güya, qiyamət günü artıq o silahlar Elə avada elə reaksiyaya gedirəcək ki, silahlar istifadə olmayacaq Silahlardan istifadə etmək mümkün olmayacaq Bu da realdır, amma ki, Allah evdən heç kez əsasız danışa bilməz Sonra həmən o, Məsih Dəccəlin qala gətirdiyi qövmə S.A. gəlir Onları əlini sürtməklə müalicə edir onlara bərəkət verir. Bir müddət keçdikdən sonra yəcüz-məcud çıxır. Yəcüz-məcudunun da sayı sayısız hesabsız olur. Yəni, onların sayını bilən Allah görür. Nə qədər sürü olur. Və onlara qarşı müsəlmanların quvvəti, qudurəti çatmır. Onlara qarşı müqabimət göstərməyə, qudurəti, quvvəti çatmır deyə onlar tur dağına çəkilir. Hər bir müsəlmana müqab e müqabirində 999, 700 vəz Nə qədər olur onlara sayı? Deyir onlar gəlib bir gölün yanından kesir və o gölün suyundan içirlər. Bir qismi kesir, gölün suyu qtarır. Sonraki qism ki, gəlir, hələ deyirlər ki, bəs burada göl var, necə olur? əvvəl gedənlər içib qurtardı şur. Qorquların sayı nə qədər olur? Saisiz, hesabsız. Nəbi <coughs> sallam ki dağa çəkilib, yəni sahabeləri ilə, bərabər. Onları yəzi mücüz mühasirəyə alır. Beş mühasirədə o qədər qalırlar ki, yəni o qədər xartloların yeməyə heç qalmır. Tadi bir inək başı, öküz başı 100 dinara bərabər olur O qədər onları mühatirəli saxlayırlar Reysa aleyhissalam Allah'a dua edir Allah'a dua edir, Allah, Allah subhanətə alə onlara bəla göndərir Həşəratlarla Onlar yatır, səhər artıq ölürlər, durmurlar Yoxudan oyanmurlar Allah onları məhv edir Bir dəfəli, həni yani Bir-bir yox Bir dəfəlik hamsı birdən mən. Sonra isarəti, sonra isarəti salam bu tərəftarlara görürlər ki, onlardan təhqətlə bir pis in gəlir. Əbilmən şundan, bu qədər adam var. Allah deyir, Allah təala buna göndərir və yaxşı göndərir. Onların cəsədini yub aparır. Yer üzünü hərəkətə gətirir. Yer üzündə növ, meyvələr, bitkilər çıxır. Və ki, bir narı bir dəstə yiyir və qabılın özləri üçün dam üzəldir. Narın qabılır. Bir dişə, yəni bir e, dəvə, ya qoyun, ya öküzün bir dişəsi bir dəstə qamata, bir qövmə kifayət edir. O cür bərəkət qovur. Başqa gəlib ki, toxumu xar atırsa, hətta daşın üzərinə atırsa, oradan da o toxumun bitkisi, meyvəsi düzərib çıxır. Başqa rəvayətdə gəlib ki, şirlə, əvə, canavarla, öküz, ələnglə, qoyun. Bu, bəhşi ilə ev-evanları bir yerdə su içir, biri digərlə toxunmur. O üzrə əminəmanlı sonra Allah subhanahu wa burada qeyd olmuyor. Qeyd olunub digər hansısa hədislərdə qeyd olunub ki, Yəmən tərəfdən bir səhrin küləyi göndərir. Bu külək möminlərin canına rahatlıq verir. Və qiyamət yalnız pis insanların üzərində qopur. Başqa rəvayətdə gəlir ki, hətta qiyamət günü o zaman qopacaq ki, hətta yer üzündə "Lə iləhə illallah" deyən qalmayacaq. Deyəcəkdər ki, Allah, neysə bizim dədə babalarımız belə bir şey deyirdilər, Allah, Allah. A, nə olaşı idi bu, biz dərk elə bilmirik. A, dərk eləməyəcək sizlə. Sizin üçün qəlbiniz bağlıdır. O kəlməsinin qəlbinizdə çatılır. Diliniz, yalnız diliniz tə, tə, tə, tə, tə, tələffüz edir. Dərk etsəydiniz, qəbirdə sorğusal olunanda onun cavabını derə biləriniz. Qəbirdə sorğusal olunanda saç baş qalacaq bu kafir deyəcək, həh, həh, neysə deyir, hə, hə, neyse, deyir Yadınlansıq, yadıva girib ki, terk etmilsən ki, yadınlansıq sənə, dilindən tələffüz edirdin. Və dilinlə bərabər de o tələffüzünün gətti. İndi hasənə qayıt <gülüyor> İkinci gəvayətdə, əhəmsənə, yine buna ayıttı. Diyəb, Peygamber s.ə.v. bir gün, Ayşə r.ədəllərin hənin yanına gəlir, görür ki, Ayşə r.ədəllərin hə ağlıyır. Deyə nəyə görə ağlayırsan? Deyir, o qədər Məsih Dəccəldən danışmırsan ki, qorxuram, o bizim zamanımızda çıxar və mən onun fitnəsinə uyaram. Çünkü indi gələcək rəvayətlər ki, onun fitnəsinə uyanlar, müşriklər, kafirlər olur, qadınlar, əksəriyyəti və bir də 70.000 birdən İsvahan Yahudiləri 70.000 birdən onun fitnəsinə uyar. Şahikə radiyallahu ağlayır ki, və birdən məni azdırar, məsid edəcəm. Resulullah s.a.v. ki, əgər mən sağ olsam, o gəldiyi zaman, mən sizə kifayət edəm, səni qoruyarım onun fitnəsindən. Məndən sonra isə yalnız Rəbbinə dəməyə var, ondan kömək istə. Şir, verə ki, mənə bahsətəcəyib. Allah mənə Yalnız Rəbbindən istə. Deyir, onun əlamətlərindən biri budur ki, o tək gözdür. Səhrənin Rəbbini isə tək göz deyil. O deyir, Qişvan tərəfdən çıxacaq və əksər yahudilər ona təvə olacaq. Mədinəyə gələcək, lakin Mədinəyə daxil ola bilməyəcək. Həmişə indi Məkkəyə. Mədinənin və Məkkənin ətrafında pezətdici mələklər olacaq. Hər tərəfdən o daxil olmaq istədikdə onu qov, uzaqlaşdıracaqlar. 7 dənə qapısı olacaq. İndi o 7 qapı ilə nə qəsd edir peyğəmbər sallam. Allah bilir. Yəni 7 yedi girişi olacaq mədinənin. Hər girişdən girmək istədikdə mələklər onu uzaqlaşdıracaqlar. Və İsa Aleyhisselam gəlib onu və yaxə Lüd qapısının yanında dizə ilə burub öldürəcək. Əvvəlki rəvayətlərdə deyə ki, İsa Aleyhisselam 7 il ədalətlə hökum verəcək yer üzündə. Bu rəvayətdə isə deyək 40 il imam olub ədalətlə hökum verəcək. Necə başa düşmək? Bunu belə başa düşmək lazımdır ki, İsa Aleyhisələm artıq 33 il ədalətlə hökum verib imam olur. Qalıb 7 il. O 7 il hökum verəcək ədalətlə. Öp, i̇kisi bir yerdə olacaq 40 il. Bu cür başa düşmək lazımdır. Davamını inşallah gələn dərs davam edərik. Allah s.a. talib bizi məsib əcəlinin fitnəsindən qoruşan.